Був заміський, так ще доводилося булося надто нахилятися, мовда ж кланятися люду, а сього королеві не хотілося. Він попросив ката дати йому спокійно помолитися, сказавши, що десь знак рукою, коли можна рубати. Все розповіли мені такої сякової латини посланці лорда Кромвеля, попиваючи козацького горілку. Я слухав їх і думав, що і королів можуть бути мужні серця, бо чи ж кожен здатим піднести руку, даючи знак смерті, або махнула над ним косою. Відпровадивши посланців всіх несподіваних, прикликав я полковників, які мали почати вдосвіта нову битву. Наказав під горлом безвоління не підступатись до короля. Без дозволу мого не наближатись на відстань означену. Означити, що відстань маю сам. У досвіта розпочав я битву, як і мірився ще до розмови з ханом. Розділив свої військо на дві половини, от надалі добувала королівського табору, друга стала штурмувати з бараж. Послав я туди гладкого з миргородцями. Шляхетські сили були там не вельми значні, помагали козаками міщани, дзвонили в дзвони, показували козакам дорогу, закидали рових мизом і соломою. Вискочив проти мургородців Забудський, невозпечений королівський гетьман з шляхетськими слугами, яким шляхта пошкодувала й прапорів шовкових, давши самі полотняні. Служок і коніхів козацтво зім'яло вмить. Гладкий захопив передмісті руську церкву, вимостив на ній гармати і став гріти шляхту, палючи її обоз, який з другого боку підігрівали татари, готуючись до грабунку. Тимчасані вози в шляхетському таборі вже були розірвані моїми козаками. Один з них вбив нашу корогу у ворожий рід, Козаки, змінаючи залізних гусарів, ринули в табір, вже добувались до короля, оплаченого найвірнішими, ще один натиск, ще удар, що ще... вічність промовлятиме до цих синів свободи. І золоті сурми звіщатимуть їм найбільше надії, і слава угорне їх багляними шовками. Я стежив, керував, пильнував, Оберігав не короля а свою перемогу, хай пощерблена, але ж перемога. І умови проголошуватиме не король. Хан не випустить мене звідси, поки не задовольниться сам, але й не зможе вийти з нашої землі, коли не задоволені будуть козацькі вимоги. Підлітали до мене посланці, козаки і сотники. раділи, батьку, вже зуспіли на них, Гетьмане, король твій, не випрос на його мость. Звели, батько, гетьмане, скажи слово. І я посадав убитого по рукою, а другою з неї стримував. Яка ж з них мала переважити? Відчував на собі хижі очі, Невидимі, ризучі, як косака. Простежували кожен мій рух, Чепували, вочікували. Може, ждуть, Щоб полів короля тоді знищити мене, Щоб не було суперників, Щоб пустеля, Безбаш, безголів'я, Щоб повторилася варна іглівниця І ті часи, коли хан татарський Дванадцять тижнів сидів У столиці королів польських у Кракові, примітка Варна і Лігниця, місця перемог татарських над польськими військами в XV і XVI століттях. І коли вже ті очі звузились до немилосердної гостроти в шаблі, і холодна сталь діткнулася мого бідного, скривавленого серця, пролунав мій голос високий, Різкий мій голос гетьманський, голос полководців, вождів і пророків. Голос для натовпів, відстаней і просторів. Такий голос чують навіть мертві. Тоді, коли досить було простягнути руку, щоб взяти короля, я закричав «Згода!» І козаки спилилися. Сурми! Загравий відступ. Сталося чудо. Короля врятовано. Ніхто нікого не знає, що рятував я не короля, а цвіт своєї нації. Що крик той мій був не проти народу мого і піднятої ним боротьби за своє життя і надії свої, а для збереження народу, хоча й ціною несприятливою. Шкода говорити. Ой, біда-біда, чайці небозі, що вивела чаяняток прибитій дорозі. Скільки вод перебрів мій кінь, скільки трав потоптав, скільки вітрів розвивало його гриву, вітри ніколи не вгавають, і ріки вільно течуть, і трави зеленіють, а над усім вивищується пам'ять людська. І я в тій пам'ять вона мучить мене й по смерті. Я трить рани душевні, кривавиться нівигойна. Я не вмер у чивирині.